26. Det ska fäkta när jag befaller dem. Gyllenkrok beskrev de problem man haft med materiel och arbetskraft som förklaring till varför han ansåg att armén borde ha gjort halt vid Kishenko. Den enda reaktion han fick från kungen var ett muttrande. nå, no, no. jag vill vända om. Karl åkte mycket riktigt tillbaka men bara en kort sträcka och blev kvar på fälten ut med floden där en allt större del av trossen, artilleriet och trupperna nu kom att flockas i den varma blåsten. En som också tagit sig ner till Njeper för att spana var Levenhout. Han tyckte inte om det överfartställe som Gyllenkrok valt. I hans ögon liknade det en återvändsgränd, en fälla. Bekymrad red han tillbaka till platsen där han hade sina handhästar och fann Schlippenbachs Dragonregemente som sottit av på samma plats. Trött, plågad av diarré och den starka hettan, letade han efter en skuggig plats att vila sig på. Major Rosenkamp arrangerade ett solskydd in vid en marketentarvagn och generalen la sig ner. Det hade inte gått lång stund en Levenhaupt upptäckte att en hermelin slunkit in i hans hatt och han fångade den. Rosenkamp och några andra officerare rusade till och betraktade det uppsnappade kräket. Det föll Levenhaupt in hur armén, liksom hermelinen, på en ort vore därest vi oss själva fångat hade. Han lät släppa djuret fritt igen. Önskandes till Gud att vi också oskadde ifrån denna orten komma kunde. Trupperna drog sig från den omgivande höjdplatån ner på de lågt liggande fälten ut med floden. Bagage och regementen kom att blandas om varandra. En förvirrad gröt av trossvagnar och trupper uppstod. Hela armén började samlas i en enda uttenid massa som sträckte sig från en plats en bit utanför Piera Valatina ända fram mot Torstojko. Positionen var utan tvekan problematisk. Framför sig hade hären den breda och stridande Njeper. Fälten nere vid floden överblickades av högre liggande terräng. Egentligen var dessa partier, som av många kallades Sandberget, en omgivande steppplateau som mötte sitt slut vid floden. Vid skarven mellan platån och de lågt liggande fälten kunde man se en rad små moras och kärrplättar. Nere vid floden, halvvägs mellan Piera och Torstoika, fanns ännu ett kärr som var långsträckt och försvårade tillgången till stranden. Platsen var öppen. Den mesta vegetationen begränsade sig till kärren Runt bebyggelsen och delvis längs floden och bestod mest bara av buskage och späda gröna träd Marken var sandig och torr och erbjöd dåligt med bete till hästarna En ankommande fiende skulle ha möjlighet att blockera den enda vägen ut parentes, Förutom givetvis den över floden slut Nämligen den väg man kommit och som löpte förbi Kishenkovadet över Vorskla. Alternativet till en njeberpassage Om denne fiende dessutom satte sig i besittning av den långa höjdsträckning som överblickade fälten vid floden Skulle svenskarna där nere stå helt blottställda för fientligt artilleri Som skulle kontrollera stora delar av flodstranden en liten tröst var att de många små kärren vid höjdens fot begränsade möjligheterna för en direkt rysk attack mot fälten nedanför. På samma gång la kärren givetvis också en hemsko på de svenska rörelserna. Detta pekade på positionens kanske värsta svaghet. Den begränsade det svenska manöverutrymmet på ett mycket radikalt vis. Om man nu inte lyckades ta sig över floden... Innebar det att den svenska armén bokstavligen talat hamnat i en återvändsgränd. Och om man istället ville försöka gå över Vorskla måste man vända om och gå tillbaka precis samma väg man kommit. Närmast då till vadet vid Kirchenko.